berak hitu biak e, psikatik uchinaola gueren gurenen orain izango giren eta eta plantan eman e, gure jokoa e, aintzinka jokatzea e, ritmoan iteal ora, tiririkin orain jokatzen dugu eta behajo dugu orain jokatu jannen nahi badugu irabazi partida u sita mesala desenchan eta pantorike emaitea eta berek egin dezaten tantoa eta guk ukenen e, ditu guralik e paradak e, a, a, a, atakean jokatzeko ala minite eta txistasuna sartzea Nik gusen dut eta alde um, kompleto bat, um, dezen txan azkarri bilzen direnak, baina um, guberko dugu egin mosartu partziran, a, gure jokoa in eta intzinga jokatu, um, gure jokoa iten badugu, baitu gula aukerak irabazteko, zaila izango da, baina nala. Oktarako etorreko gira igandego izan, baina gira alde zain ariketarik onena iteko eta irabazteko.